J. Baird a zöld anakonda. Miller, a Bystalvi sheriff a hajnali lovaglástól kipilult arccal állt meg a derviktenyán. Elismeréssel pillantott végül a pompás lakóházon és a hatalmas gazdasági épületeken. A Derrick birtok a határvidék egyik legnagyobb és legjobban felszerelt gazdasága volt. Állataik számát talán paguk Derrickék sem tudták. Lenn a síkságon ezrével terelték a marháikat, és Lánó ezt a kádó fensíkján is több ményes szaporította a Derrick aranyag számát. Steve Derrick házuk ajtajában állt. A az anyja is megjelent. Miller szürke szemei barátságosan villogtak, amikor az asszonyra nézett. – Jó reggelt, Mrs. Derick! – szólt, miközben leugrott a lováról, és hozzájuk lépett. – A fiával volna egy kis beszélni való. – Hello, sheriff! – szólalt nevetve Steve. – Jöjjön be a házba, ott jobban beszélgethetünk. – Miért van ilyen nagy csennálatok? – kérdezte Miller csodálkozva. – Hol vannak az embereid? – Három kocsival marhabőröket visznek pekkozba, válaszolt Steve. – Nos, ahhoz öt-hat ember is elég. Hol van a többi? Steve arcán különös mosoly futott át. Három kocsi bőr sokat ér, felelte lassan, s a Flanagan legények mind merészebbek. Ha, éppen ezért jöttem hozzád, dörmögte bosszusan a serif. Szükségem van rád, Steve. Nem tudom, miben segíthetnék magának, serif. Arra kérlek, hogy állj be az embereim közé, és légy az én helyettesem. Régóta gyanítom, hogy a környéken történt rablásokban és gyilkosságokban benne van Flanagan keze. Úgy érzem, hogy a tegnapi postarablás csak bevezetés volt, és Flanagan most már nyíltan fog támadni. Steve tagadóan rászta meg a fejét. – Serif, én a magam gazdája vagyok, nem szolgálok senkinek – felelte büszkén. – E ostobaság – intett türelmetlenül Miller – hiszen te nem szolgálnál nekem, hanem a helyettesem lennél. Az én embereim csak verekedni tudnak, de gondolkodni nem. Ezzel hozzálépett, és komolyan nézett a szemébe. Nem bánom, ha azután elhagysz, de értsd meg, nélküled nem tudok szembeszállni Flanegenékkel. Steve deri kéttelen felkiáltott, elkapta a seriff karját, és villámgyors mozdulattal a földre lántotta. A következő pillanatban pedig már két pisztolya okát a tüzet az ablak felé. A szobában golyók kopogtak, és vad fegyver-ropogás hangzott kívülről is. Addigra már a serif is magához tért meglepetéséből. Előrántotta a revolverét, de nem látott senkit sem, akire lőhetett volna. Az ajtóhoz ugrott, hogy a támadók után vesse magát, de az ajtót nem nyílt fel a rántásra. Ránk zárták, amíg beszélgettünk, kiáltotta dühösem. Nekivetette a hatalmas vállát, de az erős tölgyfajtó nem engedett. Steve nem vesztegette az időt, hanem óriási lendülettel kiugrott az ablakon. Még el sem ért az épület sarkáig, amikor hatalmas dőrönést hallott. Berohant a házba, és a szeme gyors pillantással futott végig a szobákon. Szobájának ajtaja sarkaiból kitépve a földön hevet, és rajta feküdt Miller mozdulatlan teste. Fölötte egy fekete szombrélós kovboly kezében puskával. Abban a pillanatban, amint fegyverét Derek remelte, emelte, Steve kezében eldördült a hatalmas kolt, és a fekete szombrérós minden hang nélkül összeroskadt. Steve átlépte a lábai elé omló holttestet, és kilépett a ház elé. A támadók menekültek, de Steve nem gondolt most az üldözésükre. Anyja és a serif után kellett néznie. Miller már a ház előtt állt, mire Steve odaérkezett. A haja összecsomósodott az alvat vértől, omlokát is nagy vérfolt égtelenítette. Steve hangos kiáltásokkal szólongatta édesanyját, de nem jött válasz. Keresni kezdték, és rövidesen összekötözve betömött szájjal találták meg az egyik kamrába. Mrs. Derek elmondta, hogy valami zörejre lett figyelmes, és kiment körülnézni, amikor hirtelen alkára fagyott a szó, és tágranyíl szemmel meredt a házfalára. – Ott! Nézzétek! – rebegte alig hallhatóan. A két férfi kíváncsian követte Mrs. Derek pillantását. A falon, az ajtó mellett egy színes rajz látszott. – Valami kígyót rajzoltak oda – vélte Steve közönösen. – Ójaj, ez a rettenetes Anakonda – töldelte a kezét az anyja. – Anakonda, a mexikói őserdők retteget óriás kígyója. – A mexikóiaknál ez a vérbosszú jele – mondta lassan a serif, és hosszan nézett az asszonyra. Cliff Brook rossz kedvűen a szivar végét nyelvével a szája jobb oldalára. A verekednie kellett, megállta a helyét, azonban a gondolkodás nem volt az erős oldala. Most pedig gondolkodnia kellett volna. De szerencsére nyílt az ajtó és belépett a sheriff, Mögötte derikékkel. Cliff Brook leszállt Miller asztalálon, ahol mindedig ült, és mérgesen köpte ki az elrágott szivar véget. Hol a pakolban jártál mostanályi sheriff? Kérdezte bosszusom. Miller a nem túlságosan barátságos kérdésre nyugodtan felett. Jól beszélsz, a pokolban jártunk, de megjöttünk. Talán történt valami? Húsz emberrel két órán át kergettem a gyilkosokat, szitkozódott Clive. És még hogy történt-e valami? Miféle gyilkosokat üldöztél? Ezt elfelejtettem mondani? kérdezte Clive kisé lehülve. Nos, alig, hogy reggel kinyitotta párkér a bankot. Két állarcos férfi toppant be. Parker revolveré nyúl. Erre őt is, és davis t is a segédjét citával lőtték. Parker gazdasszonya látta a gyilkosokat, és ő mondta, hogy a bank előtt egy fekete szomrérós, csontos férfi őrizte a lovakat. A nyomaik a hegyekbe vezettek, de nem értük utol őket. A sheriff egy pillanatig gondolkodott, aztán így szólt. Ezek a mi embereink voltak, Steve. Majd Cliffhez fordult. Az egyik állarcos, egy fekete óriás volt, a másik meg egy karcsú, magas férfi. Nem ezt mondta a gazdasszony? Clive ajkai hangtalanul mozogtak. Sárif! nyugták ki végül nagy erőfeszítéssel. Honnét tudod? Csak nem ti voltatok azok Derikkel? <gül> Nézd meg a fejem, akkor látod, hogy mi is találkoztunk velük, kacagott Miller, és elmondta a Derikt megróhanását megrohanását. Nos, akkor én rögtön indulok, és szekérrel lehozom a hótestet, válaszoltak Lív. Uh, igazi, serif – állt meg az ajtóba. Ezt a papírdalabot találtuk annak a kauboynak az ingébe, tudod, aki a postakocsi megtámadását hírű hozta. Miller átvette a gyűrött vérfoltos papírlapot, és tanástalanul forgatta az ujjai közt. Aztán hirtelen felkiáltott: Steve, a te neved! nyögte. Az a szerencsétlen fickó bizonyára neked hozott üzenetet. – Öreg fiú! – olvasta Szívvapapírból: papírból. – Ha egyéb dolgod nincs, alkalomattán meglátogathatnál. Jól eltöltenénk az időt. Sok mulatságos fickó akad a környéken. Üdvözöl, Old Pat! – Érte az agyvaságból valamit? – kérdezte a serif bizonytalanul. – Mindent! – mondta elfúló hangon. – Old Pat azaz Dick Peterson oda átlakik New mexico ba Régi gyerekkori barátom. Ha ő azt írja, alkalomattán keressen fel, ez annyit jelent, hogy induljak azonnal, mert nagy bajban van. Sheriff, úgy hiszem három-négy hét beletelik, mire visszaérek. Aztán elfogadom a megbízást, ha akarja. Helyes, felelte Miller. Jobb volna, ha minél előbb újból itt lehetnél. Ne feledd el, tegnap a postakocsi vezetőjét és ezt a legényt, Ma pedig pár keréket ölték meg. Két nap alatt négy gyilkosság. Nos, Steve, én most azonnal megírom a San Antonio alkotmányozónak, hogy helyette semmé nevezlek ki. Itt van az én bíkebírói jelvényem. Oda át ugyan nem sokat ér, de azért tedd el. Hát, ha használt veszed. A két férfi kezet szorított, és Derrick nyeregve pattant. Ekkor Miller meglepődve mutatott a falra. A fehér falon egy zöld anakonda rajza látszott. – Az imént még nem volt ott, – mondta a serif, és az arca megkeményedett. – Peterson levelét a földre ejtettem, de most nem látom ott, – kiáltott fel Steve. A serif belépett a házba, de eredménytelenül kutatta át az egész házat. Dick Pet levele nem került elő. – Úgy látszik, Petterson barátod levelére más is kíváncsi, – dörmögte maga elé. – amik amíg hazatérek, vigyázzon az anyámra! – Szólt Steve, és búcsut tintve anyjának és Millernek, könnyű ügetéssel ellovagolt. Mrs. Derrick fátyolós szemmel nézett utána, aztán hirtelen kihúzta magát. Nem tudom, mibe kezdett, de bizonyos, hogy sikerül a vállalkozása, mondta büszkén. Pompás, fickó, Steve! Az már szent igaz, helyeselt Miller meggyőződéssel. Erős, okos, szép, az egész nyugaton nincs párja. Aztán egy pillanatnyi habuzás után bátortalanul hozzátette. Anyja fia!